Dagens Popcorn, Iron Sky. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. Och jag heter Mia. Och nu är det äntligen dags för filmsäsongen och kicka igång på allvar. Mm -hmm. Biosäsongen ska vi väl kanske säga? Ja, precis. <laughs> det börjar komma väldigt mycket som i alla fall vi två är väldigt spända på att se. Mm -hmm. Inom bara de närmaste månaderna faktiskt. Så det blir en hel del Vi vet jag... ju faktiskt redan nu Vad vi kommer att Pricka in nästa vecka Vi hann ju inte till den här veckan Även om Premiären precis nu var Men till nästa vecka Så kommer vi ha både tid och möjlighet Och förmodligen ägna nästa avsnitt åt The Avengers Som jag har väntat ja. Som jag har väntat <laughs> Det är nog många som har Och det ska bli väldigt spännande Alltså Det är, det är svårt att inte bygga upp förväntningarna för att det har, det har verkligen varit så, så lång uppbyggnadstid inför den här filmen så den måste verkligen leva upp till de här förhöjda förväntningarna nu. Mm -hmm. Jag brukar oftast försöka dra ner så mycket som möjligt innan jag går och ser någonting. Men här är det svårt och jag tror, ja. det, jag tror att det har just med det att det har varit så lång period att de har byggt upp förväntan för den. Och just att de har tisat så mycket hela tiden med jämna mellanrummet. Jajamän. Men det, vi, vi kommer att prata mycket, mycket mer om The Avengers nästa vecka. Mm -hmm. <laughs> Men nu är det dags att prata om skandinavisk film igen. Ja. Just finsk film har jag sett fruktansvärt lite av. Jag kan inte dra mig till minnes så där på rak arm någon annan finsk film. Men jag kanske jag sett någon en sak eller finskt samarbete eller så där Men ja, jag förstår vad du menar. Det är inget så att man liksom listar jättelång på att de här hundra finska filmerna jag sett. Nej, exakt. Sen, sen är ju den här inte helt, helt finsk heller eh, om ja. man ser till produktionen, utan den, den listas ju som en eh, finsk-tysk-australiensisk film. Ja, men det själva, ser kanske inte heller så ofta. Nej, men själva, <laughs> själva produktionsteamen, själva grunden ligger ändå i Finland. Mm. Och liksom alla producenterna liksom i princip och eh, som, he, hela, som sagt, hela grund Gruppen som ligger bakom filmen Är finnar yes. Och de började sin Karriär kan man väl säga Med Star Trek Parodi mm -hmm. Som hette Star Trek The Pirking ah. <laughs> Som jag tyvärr inte har sett <laughs> Men Kanske Det skulle vara ganska ja Det skulle vara kul att se Särskilt nu efter att jämföra lite grann mm -hmm. Och uh, den finns faktiskt uh, tillgänglig, uh, tydligen lagligt, gratis på nätet. Så det finns ju inte direkt någon anledning till att inte se den. Nej, nej. Det är lyxigt det är så på det sättet. Ja, absolut. Mm. Det kallar jag service. <laughs> <laughs> Verkligen. right Men Iron Sky då? Alltså för mm. första början alltså så måste jag ändå säga att det var... Lite svårt att veta vad man skulle förvänta sig och vad filmen skulle lägga sig lite på. För nivå? Ja, ja. exakt. Filmen det... förväntar sig nästan vad som helst. <laughs> Kände jag. <laughs> ja, nästan. Alltså, och problemet är väl att filmen lägger sig inte i något specifikt fack ändå. Alltså, den är lite inne och bollar på flera olika ställen. Ja. Men det försöker vara lite för mycket åt alla håll. Eller för lite åt alla håll, kanske. Ja, sånär. kanske. Mm. Den känslan jag hade fått, i alla fall när jag sett trailerna, var att det skulle vara lite av parodi eller så här lite ironisk passning till gamla B-filmer. Mm. Och kanske lite andra världskriget-filmer också. Mm. Speciellt då eftersom det är nazister som är skurkarna. Mm. Men så blev det inte riktigt ändå, tyckte Nej. jag. Vi kan ju bara lämna lite snabbt vad som är själva plotten. Och nu får vi utfärda den här kända spoilervarningen först. Jajamän. Ja, ja, eh, men. Och det är ju helt enkelt att eh, ja, nazisterna har gömt sig under Dark Side of the Moon så att säga. <laughs> Precis. Eh, efter att andra världskriget eh, ur deras synpunkt då inte gick så bra. Mm -hmm. eh, och nu så eh, tänker de göra sin grand comeback helt enkelt. Ja. Och återvända till jorden med. Pumpa och då. Mm. Eh, yes! Eh, och de har ju byggt upp första basen och vapen och allt möjligt där borta. Precis. Lite intressant ändå, utifrån den teknik som de känner till. Mm -hmm. <laughs> det tyckte jag var lite roligt. För att, eh, Det är väldigt stort och imponerande, men samtidigt liksom själva metoden de använder är ju ganska föråldrad, om man ska säga. Så <laughs> I jämförelse, absolut. Ja. Eh, det inleds ju med två stycken. Eh, astronauter landar på månen och det är av ren PR-syfte. Mm -hmm. De är där för en reklamkampanj för att, eh, om, för omvalet till den nuvarande amerikanska presidenten som en de Sarah aldrig Palin, Ja, de säger ju aldrig presidentens namn utan det är bara the president rakt mm -hmm. igenom. Men allting hon gör och som sättet hon ser ut alltså det är ju så fruktansvärt tydligt att det är meningen att det ska vara Sarah Palin. Mhm. Mm Från frisyren till liksom... Ja, och bara det är ju liksom en parodi. Och vad är det? Den, för den utspelar sig 2018. Mm. Så att det är ändå inte jättelångt in i framtiden. Så att det är ju ändå menat... Inom en snar framtid Precis, det är ju menat att verkligen passa till nutida politiska Utveckling, situationen i, i USA. Ja, absolut. Och så kanske mycket nu när det är tal mycket om att det, det rör sig mycket liksom, högervindar och mycket extremism överhuvudtaget, alltså den diskussionen finns ju, så det här är väl också just en passning mot ställer frågan lite vart, vart saker och ting kan vara på väg liksom. Precis, och det är ju de scenerna som är som mest överdrivna, alla mm. de scenerna med presidenten och med FN och hela den situationen är fruktansvärt överdrivna. Absolut eh, och jag kan känna att det är när de vågar att vara överdrivna som det fungerade för mig. Mm. Och inte när de halter det här mittemellan. För då hamnar man ändå känna lite det här obehaget. Mm. För att man känner ändå För mig var det så. Att man känner ändå till historien. Och man vet liksom. Ma man kan liksom vad som händer och så där. Och då känner jag för att det ska funka så måste du våga dra på väldigt höga växlar så att man kan distansiera sig lite som publik. Mm. Annars så blir det lite för obekvämt. Alltså, lite, du vad jag ja, menar? lite för nära, lite ja. för obekvämt. Det, jag tror att det hade kunnat fungera eh, bra det också om filmen hade varit mer konsekvent. Mm. Eh, och det är väl det som jag känner, alltså jag hade väldigt kul med den mm. här filmen, den var definitivt sevärd och för att vara en lågbudget skandinavisk produktion så var den fruktansvärt snygg. Absolut. Och det var så mycket passningar rent visuellt till allt möjligt. Alltså det var Star Trek och det var Star Wars och det var Independence Day och det mm -hmm. var Doctor Strange Love. och som allt, allt, allt, allt man kan tänka sig var inslängt. Och som sagt, jag hade roligt med den. Absolut. Däremot Så hade jag kunnat ha roligare med mm. den om de hade valt att vara lite mer konsekventa. Så att i slutändan var den kanske mer okej okay än den faktiskt var jättebra. Ja, det är nog lite min känsla också. Att ibland kände man lite att, de, att man önskade att de hade vågat mer. Eh, vi skulle ju kunna nämna, för jag tycker inte att det var några skådisar som stack ut eh, mm. väldigt mycket. Som jag tyckte väldigt mycket om. Eh, och det står jag en av de här astronauterna i början. Eh, och det är James Washington ja. här, som spelas av Christopher Kirby. Eh, han gillade jag rakt igenom. Eh, han skapade en väldigt skön karaktär. Mm. Eh. Ingen av karaktärerna i den här filmen har ju egentligen något särskilt djup. Kan man Nej. ju inte påstå. Eh, men han var väl den som ändå var mest dynamisk och liksom hade... Hade helt, han hade tydlig, tydligt att han hade roligt med sin karaktär, ja. om man säger så. Absolut. Och jag menar, hela grejen är ju så absurd på något sätt. Det är han utsätts för mm -hmm. där på månen. Och så kommer han tillbaka. Alltså hela historien är ju så... Eh, alltså hela den processen han får genomgå där är ju så mm. konstig och så absurd på något sätt. Och när han står där med sitt plakat sedan och demonstrerar och ska försöka varna folk att liksom nazisterna, nazisterna. är på väg <laughs> uh, och du vet liksom titta vad de har gjort med mig och hej och ja. uh, och när hon uh, han träffar ju när han är uppe på så träffar han ju Renate Richter ja. hon uh, är någon form av uh, pedagog och uh, som här nazisterna och hon mm. är väl också en av dem som är experter på ideologin och så vidare för att, alltså, hon är ju en sån riktig ja eh, och hon är ju en av de som får bäst kontakt med Washington här uppe mm -hmm. eh, Och som kanske också på något sätt är den som ändå För han kom ju upp som någon form av hot där på deras molnbas Och hon är väl en av de som kanske ändå är, får mest Alltså ändå känner lite empati för honom eller lite så sådär mm. eh, Vacklar lite, eller vad man ska säga Ja blir mest nyfiken kanske man ska säga ändå. Mm. För jag tror att mycket av hennes liksom intresse för honom i början i alla fall handlar väldigt mycket om nyfikenhet. Ja. Att hon dras till honom på något sätt. Men också när hon går förbi där här och han fångar upp en. Jag bara, har jag fångat en av dem. Det var hon, det var hon. <laughs> och det blir liksom ta, sådana ser är att det blir jätteroligt för det blir lite så här Det är lite halvtaflig men alltså, då blir det lite roligt liksom. Ja, exakt. Även om man märker att hotet finns där och att allt det han säger menar han ju på allvar. Mm -hmm. Men hela kringen blir så absurd så man fattar ju att det är klart att ingen tar det på allvar när du står där som en sån domedagsprofet och skriker ut så konstiga saker. Då är det om... lite mer av det här, eh, inte riktigt parodiska, men och inte riktigt mer slapstick. Men det är, det är definitivt mer åt komedihållet mm -hmm. i de scenerna. Och det är mycket han som gör det. Just och... hans reaktioner med allting konstigt som händer runt omkring honom. Och det är lite samma sak där innan han, eh, innan han har sett vad de har gjort med honom. Han ska ut och prata med det här ungdomsgänget när de ja. kommer ner till jorden. Och de ska till president och allt vad det är Och de behöver en bil. Han bara, ah, men det är lugnt att ta hand om det här. där är mina grabbar jag ska snacka med. Men han ska snacka in sig åt ungdomsing där. Mm -hmm. Och han inte vet, han har inte sett den att de har gjort albino av honom. Ja. Och sen när han såg sig i var men här hjälp. Varför sa han inget? <laughs> alltså, du borde du... tacka oss. Ja. Men, det, men det finns mycket sådana där mm. grejer. Och jag, jag tyckte jättemycket om uh, den här grejen att hon visar. Uh, Hon har upp i sin skolklass där att hon visar Charlie Chaplins film. Diktatorn. Den, ja, precis, den stora diktatorn. Mm. Och säger att det här är en av världens mest kända kortfilmer. Ja. <laughs> och det är en sån där grej som man som filmnörd kan uppskatta och förstå. Mm. Sen förklarar de själva poängen med det längre fram. <laughs> att okej, okay, de hade liksom en lite en version av den som passade deras ja. syften, som de visade där. Och det hade hon ingen aning om. Så... Och i... och hur lurar hon känner sig sen när hon får se den riktiga versionen? Precis, och jag tyckte ändå om eh, väldigt mycket av de idéerna. Det här med att hon är fullständigt inne på att ja, men nazismen är ju en kärlekens mm. ideologi. Det handlar om mm. kärlek och samarbete och fred. och liksom, mm. Gemenskap och... Precis, hon var, man ska inte säga att, egentligen att hon var järntvättad utan snarare att hon trodde på en ideologi, kanske som visade sig inte stämma överens med verkligheten. Ja, eller också kanske att hon är vidpresenterad de delar som, som på något sätt passar. Att, ja, mm. Det är liksom en vinklad version av kanske. Precis, och det, hela men den biten har, tycker jag var man... väldigt intressant. Och jag tänker också att det här är några generationer tillbaka, man har liksom hunnit någotstans så. Och... Tirättar lägga historien lite också. Ja. I och med att de har levt där uppe isolerade. Och det kommer nya barn och man liksom berättar liksom sådär att nu ska vi ner och ställa allting till rätta. Och mm. eh, tyvärr måste vi lära oss lite engelska så att vi kan kommunicera med dem. Sådär. Ja. Men ja. Lite så. Man får ta det onda med det goda ungefär. Eh, <laughs> så hela liksom sättet de pratar på. Ja. Men jag kan också tycka att det också en sån grej som funkar Frukten fruktansvärt bra just när man tänker det här lite bitska, när de lyckas lite sådär. Det tycker jag också är när de eh, hon, Renata Richter och eh, hennes blivande man och den blivande nya eh, fyren mm. eh, Klaus Adler. Mm. Eh, när de kommer ner eh, också i samband när de att ner till jorden här och ska träffa presidenten för de behöver en telefon. Eh. Ja. De har kommit fram till att en smartphone har liksom mer datakapaciteten än hela deras samlade datorer sammanlagt. Så de vill ha fler. Så att de kan. Ja, men det var ju för att få igång deras största som krigsmaskin. De behövde ju den. Precis. Mm. Det var den saknade länken liksom. Ja. Och de kommer in där och de börjar prata med henne. Och hennes typ, sån här pr agent eller pressekreterare om man ska säga. Som sköter, eller valkampanjsledare, eller vad hon var. Ja, det är hon, partisekreterare och sådär. Hur hon pratar med dem och går igång. Och verkligen. Och när hon, Renate, ställer sig och berättar liksom om hela deras ideologi och allt det här. Och hon var nästan. Sättes ju ner ordagramt vad de säger, och sen så får man se den här presidenten står och håller jättebejublade tal med precis samma retorik. Exakt, det är verkligen bitande satir. Ja, och då känner man som en härlig herregud. Och liksom, hon verkligen tar till sig dem och, och han bara, ja, men jag kan starta. Och hon bara, ja, men alla, alla presidenter behöver krig under sin regeringsperiod för att bli mm. omval. Han fixade ja, fixar ett krig, inga problem. Ett enda samtal och de är på G. Mm -hmm. Jag fixar det, inga problem. Och hon bara, åh, så klappa händerna och allt är så bra. Och så känner man, Så det var också så här, vad, vad mycket som bara handlar om maktspel och hur mycket som, alltså hur det manipuleras och grejer bara i egenintressen egentligen. Och det. och det var det jag kände att jag tog med mig mest egentligen från den här filmen var just eh, de politiska satirbitarna. Eh, och det påminner mig om andra filmer som, det är också sånt där drag i vissa sci-fi filmer. Mm eller sci-fi-berättelser, ska man säga. För det händer ju i andra former också, i böcker och i serier och så vidare. Mm. Men när man tar den politiska eller samhälleliga situationen så som den ser ut nu, mm. och drar det till sin spets, vad händer om vi överdriver detta? Mm. Och vad, vad händer liksom om det här verk verkligen får utvecklas utan Någon begränsning. Liksom. Om vi helt tiden överdriver och tar ett steg längre, vad hamnar vi då? Liksom? Precis, så det påminner mm. mig om till exempel filmer som Robocop och eh, Starship Troopers som också kör den här väldigt ironiska tonen. Mm. Mm. Eh, och jag uppskattade det jättemycket. Det var inte alls vad jag hade förväntat mig. <laughs> Samtidigt var det de bitar för mig som funkade definitivt bäst. Ja, och där har vi ju lite det där med, med slutet eh, som vi hade lite delade åsikter om. Mm. Eh, när de har den här stora rymdstriden, givetvis i slutet. så lång... Ja, precis. Så är långsamma slow motion-bilder på exploderande rymdskepp samtidigt som att det är en eh, röst över som pratar om hur hemskt det är med hem då. Lite sådana där grejer. Och du tyckte att det, det var då det gick lite över gränsen för dig? Jag kände så här. För att då kommer man plötsligt. Alltså hela. Du, du menar ju på att hela filmen är någonstans har handlat med det ända från början, och du har det. Budskapet har funnits där hela tiden. Mm. Och det är klart liksom att man har suttit och, och tolkat in det själv. Ja, absolut. Jag menar, det är ju satir. Klart att man fattar det som man tänker efter lite. Sådär. Men jag kände väl att där. Så plötsligt så fick du liksom den här moralen uttalad. Och du hade liksom, och sen så fick du se liksom i. Uh, ja, hur, hur hela världen, alltså hur de börjar liksom skjuta atombomber på varandra hit och dit och sådär. För att kärnvapen. de börjar bro, de började bråka om naturresurserna på månen där. Precis, för det fanns någon sån helium-3 va? Ja. ja. Något sånt värdefullt. Väldigt energirikt kris mm. som alla ville komma åt. I USA Jag hävdade att det, i och med att vi var vi som var där uppe först nu då, så är det ju vårt. Jaha, vi satte en flagga på månen en gång. Ja, mm -hmm. det är liksom våra resurser okej. Okay. Um, Ni kan få köpa lite om ni betalar dyrt. Eh, och så, så ser man bara en så här hur de börjar sköta, skjuta så här eh, kärnvapen mot varandra. Och där, alltså jag kände bara att det, visst, det, det är en del av allt det här överdrivna Men jag kände att jag hade nog inte behövt jag hade nog inte velat se det. För att jag känner ändå att eh, där, blev, där gick det över gränsen och blev för allvarligt igen. Mm. För alla vet att den här diskussionen om kärnvapen och vem som gömmer kärnvapen hela tiden att det är en ständig pågår och hi och hår, du vet sådär och man är helt rädd för att det ska komma en så utlösande faktor att någon ska skicka första kärnvapnet mot någon alltså, mm. och folk, det är ju här kärnvapentester och det alltså, pågår så mycket i hemlighet som vi överhuvudtaget inte vet om mm. och där kände jag nog att det gick över gränsen och blev lite för allvarligt igen förstår mm. du mig? jag med? och då tappade jag lite den här känslan av att äh, ja, då plötsligt så slunger du sig jag tillbaka till och då kände jag nog mest att det blev obehagligt igen. Ja förstår. Jag tror att jag tänkte mer som sagt eftersom jag såg det som en, som en satir och som en överdriven bild av verkligheten. Hela tiden inte som en varning av, av att det här kan hända utan snarare att det finns en risk att det här skulle kunna hända om saker och ting går för långt. Inte ja. så att det faktiskt är så nu. Mm. Det var väl mer så jag såg det, tror jag. Mm. Så jag hade inte lika stort problem med det. Mm. Sen ska jag säga att det är just de här, den här skiftande tonen. För att sen har mm. vi också väldigt mycket med det som har med nazisterna själva att göra. Mm. Speciellt det med han Adler och den nu den sittande fyran om ja. vi så säger, som vi inte har nämnt den eh, som en fantastisk eh, rollprestation där <laughs> faktiskt av Udo Kier som <laughs> nog de flesta av oss, vi var en helt gäng som var och såg den här eh, vi var ändå ganska övertygade om att han skulle vara med mer så vi var lite besvikna att han ändå hade en så pass liten roll som man har mm -hmm. För han är en sån riktig kultskådespelare och har mm. varit med i jättemycket skumma filmer. <laughs> och man förstår varför, alltså han har väldigt väldigt speciellt utseende. Mm. Och verkligen Man märker när han är på scen, <laughs> när han är på, på duken. <laughs> uh -huh. Han tar kommandot på något sätt. Men i alla fall, alla de eh, scenerna och även eh, en hel del eh, framåt slutet där när de här... Eh, Inte, inte så mycket scenerna för där var det fortfarande lite överdriven lite parodi satir mm. eh, utan snarare när de ska försöka infiltrera och eh, ta ner den här Götterdämrung, den här stora krigsmaskinen som de har byggt. Mm. Där var det mer straight, det var ja. mer vanlig eh, action-drama kan mm. man väl säga. Och det är väl det som är lite... Filmen stora problem, att den hoppar väldigt mycket mellan Soppas skilda inställningar liksom till till stämning och Absolut. och allt det där. Jag tror att den hade gjort sig mycket bättre om den hade hållit sig mycket mer till en form. Mm -hmm. Sen tyckte jag, alltså själva uppledningen till den här slutscenen tyckte jag ändå varit skön när eh, USA då har skickat upp en sån här. ja, vad man ska säga ja, defensship eller vad man ska säga med mm -hmm. hon, den här partisekreteraren som är ledare <laughs> hon har personligen själv blev väldigt arg på Klaus vid det tillfället. hon ska mm -hmm. ta ut sin hem då eh, och hon presidenten står och knuckar händerna och titta nu vad duktiga vi är vi ska missan förekomma de här eh, och så blir de attackerade och så får de problem där bara, nej, nu får du skicka förstärkning Om man ser på henne och bara nej då Fan, det har vi ju mm -hmm. uh, och så alla de här länderna de som sitter samlade vid det här mötet då uh, hur alla deras så, här, så kallade satelliter eller du vet alla så här rymdstationer, hur de kommer bara, men vi är här vi är här och alla är beväpnade här, ja, man, ja. är det någon som inte har liksom beväpnat sina rymdstationer med hemliga vapen och det är så här jätteupprörd liksom för det bryter ju mot någon sån mm -hmm. uh, konvention de har satt samman sen fredsavtal eller något säkert Och alla eller bara Finland som räcker upp handen. <laughs> det fick en applåd kan jag säga på bion. <laughs> men, men just det just, det var ju så roligt. Och det, det är också det här mycket mygel som pågår bakom ryggen på varandra. Mm -hmm. Det man inte vet har man inte ont av, du vet. Som, här och bla bla bla så alla ja. bara kommer på en gång och ska sluta upp. Det var ändå lite roligt. Ja. Mm. Jag, jag tror att jag har ändå kommit över kommit fram till att det är nog just de här mer allvarliga scenerna mm. som gör att det inte riktigt funkar. Det var då det tappade tempo också för det var vid flera tillfällen som, som filmen kände seg. Mm. Och då är den bara en och en halv timme lång ändå. Mm. Så det är ingen sådär jättebra tecken tyvärr. Nej. <laughs> och jag tror nog att det hade varit bra om de scenerna hade varit mer en passning till de här gamla B-films, eh, typ invasionsfilmerna, mm. typ från 50-talet och sånt där. Mm. Eh, det hade varit det hade behövt vara mer överdrivet och blivit kanske lite mer komiskt på det sättet. För mm. att jag tyckte väl att det, det skar sig. Mm. Så att, <laughs> ironiskt nog så skulle jag kunna säga att det här är en film som jag tror hade blivit bättre av att vara lite sämre. Ja, Nej, men jag förstår mer överdriven och mer, lite, lite mer tackig på något sätt. Exakt. Jag tror att jag hade uppskattat det mer på grund av att de, den, de hade redan den känslan i just de här politiska scenerna. Mm. Mycket med presidenten och med FN. Liksom här, där var det ändå lite den här parodin känslan då då. Ja, verkligen. Och jag menar hela slutningen, alla bara börjar slåss med alla helt plötsligt. Ja, herregud. Handgripligen bara. Alltså, hela det var ju helt underbart. Jag älskade ja. den scenen. Verkligen, det var helt ja, vansinnigt. Ja, de bara liksom Bara kasta, kasta, sig, kasta sig i slow motion och liksom jätte, Och där sitter de uppe i det här rimskeppet och liksom ska skåla för vi lyckades ju liksom avvärja det här hotet och så bara se på oh, den här skärmen hur bara totalt går bananast där nere. Mm -hmm. Vad fan händer nu då? Man sa du Helium 3? Mm. <laughs> <laughs> ja. Så att ja. Och då, och då blir det också så här. Jaha. Men då var det ju egentligen inte människoliven som var det jätteviktiga egentligen. Nej. Utan, ja men det fanns värdefulla resurser där uppe. Då blev vi handgripliga. Mm -hmm. Alltså jag menar liksom, men alltså, aha okej. Okay. Så, då blev det mycket viktigare plötsligt. Ja. Mm. <laughs> Så, ja. Så jag, jag håller med dig, faktiskt, att... Eh... Det hade varit bättre om man vågat köra i ett spår För det blir, det blir en aning schizofrent mm -hmm. Och ibland vet man inte om det är allvar Eller om man skulle skratta eller Precis sådär. Och jag tror att det kan vara därför Som att eh, du kände som du gjorde inför slutet Ja Det var nog för att det var lite så där Halvschizofrent genom hela filmen Och då blev det väldigt alltså då tolkade man ett allvar där På något sätt Hade den varit mer extrem hela så kanske man inte hade gjort Jag vet inte Mm. Yes så Jag vet inte vad de skulle ha gjort slutet annars I och för sig Nej. Så att, ja, Jag kan inte komma det så, på alltså, det pittre slut Precis, att... det, är, det är så fruktansvärt lätt Att sitta här och säga att det här var dåligt Det här skulle de ha gjort bättre Så jag kan inte sitta och säga hur jag ville Att den skulle ha slutat istället <laughs> Jag vet inte mm. det, det kanske hade känts fattigt Om det bara hade varit att de hade lyckats också mm. Jaha, så Hur löste mm. sig det med det där med helium -treli? Nu fick man ju se vad som hände. Ja, precis. Men, men... Mm -hmm. <laughs> men i slutändan, som sagt som vi sa från början. Alltså den är, den är sevärd, men jag skulle nog kunna säga att det inte är en sån film. Trots att det är mycket effekter och grejer. Det är inte en film som man behöver gå och se på bio nödvändigtvis. Nej, men alltså rent visuellt den är ju snygg. Det är, det är den. Alltså, ja, jag jag det väldigt... ska vi ge den, tycker jag. Speciellt måste jag säga av just miljöerna på månbasen och interiörerna på rymdskeppen och sånt där. Det var fruktansvärt välgjort. Men hela den här guttedämmen också tycker jag mm -hmm. var maffi när den flyger och hur den startar upp och sådär. Verkligen. Och den är, den är rolig även om det ibland är lite långt mellan skratten. Mm. men Jag tycker helt klart att man kan ju se den en gång. Alltså just för att den, den håller... Alltså, jag vet inte om jag ska välja oss om det men den håller helt klart liksom för att se den ja, Och sen har vi möjligen en liten, liten hint till en uppföljare i precis allra sista sekunderna mm -hmm. efter eftertexterna. För att eh, slutbilden är ju som månen som zoomar ut och så zoomar förbi jorden. Där vi som sagt, där vi såg att det börjar flyga kärnvapen överallt. Mm -hmm. Sen zoomar den ut ännu längre och så slutar det bara rymd. Och så kommer eftertexterna. Och så efter alla eftertexterna så fortsätter den sommar och då åker vi förbi Mars. Mm. Och det kan man ju undra, så ser man en liten satellit som åker runt, så då kan man ju undra hmm, är det någonting som kommer att hända på Mars i nästa film kanske? Mm. Så, och vilka ja. skulle det vara? Precis, man vet aldrig. Vi får väl se. Vilka är det som har gömt sig där? Sen <laughs> <laughs> eh, vet jag inte om det skulle funka så bra med en film till, för att jag menar själva konceptet är ju redan testat, jag menar. Så att jag inte. Jag vet inte riktigt vad man skulle kunna göra för nytt med samma grepp, mm. fast med andra. Jag vet inte. Mm. Det Nej, kanske får... går. Precis, framtiden får utvisa. Det kanske går. Ja. Då går sen, vi väl sen... kanske över till topp tre-listan. Jag tänkte bara säga sen, även om jag tycker mm. att slutstiden blev mer allvarlig och mer sådär så fanns det ju en del roliga detaljer i den också. Ja, jag, jag ska inte jag säga alltså... mer. Nästan sagt, jag tyckte att själva, själva rymdstriden i sig var väldigt mycket så där, mer, mer parodi parodisk liksom än resten av actionscenen, om man säger så. Mm. Absolut. Yes, eh, dagens topp tre. Mm. Då har vi andra rymdinvasioner. Yes. <laughs> <laughs> och på tredje plats så har vi en riktig klassiker, kan man verkligen säga. Eh, och det är The Blob ifrån 1958. Just den versionen medning? Ja, visst, men det, det, det är också väldigt. Alltså, jag, jag älskar de här 50 tals eh, filmerna, liksom med eh, rymdinvasioner, för att det är sådana enkla deskriptiva titlar. Liksom vi har The Blob, vi har The Thing, vi har them vi har liksom hur mycket som helst. Liksom, kort, väldigt korta, slagfärdiga namn här. Och mm -hmm. då säger liksom, i princip allt man behöver. The blob. Det är ja. liksom en, en slämkl som äter upp saker. Det är i princip allt man behöver veta om den filmen. Och det kan ju vara tillräckligt stricken jag nu kanske. Absolut. Men liksom, det är vem? någonting som man verkligen inte kan identifiera sig med. Det är ju samma sak, liksom där som att folk är rädda för maneter liksom. Mm. A det... vill bli uppätad av en slämkl. Ja, exakt. Typ. Och den finns också i massor med eh, varianter, men jag tror ändå att originalet brukar nästan alltid vara bäst. Och jag tror att så är fallet i den här filmen också. Men då kan man se originalet först och den nya sen, för det brukar ofta vara passningen till originalen och sånt också, som så ja, man sant. missar om man ser den nya versionen. Yes, absolut. Mm -hmm. Och på tvåan har vi väl också en klassiker, kan man väl säga. Men, ja, lite, mer, lite mer modern klassiker och eh, det är en film som jag fick väldigt mycket vibbar av nu när vi såg Iron Sky just när, när nazisterna anländer med sina skepp till jorden. Mm -hmm. För då blev det väldigt väldigt eh, tydliga kopplingar mellan de här filmerna och det är Independence Day. Och den är faktiskt rolig, alltså där lyckas de faktiskt med humor tycker jag. Det är ju en film som många har väldigt skilda åsikter om och det förstår jag för att egentligen, alltså den är inte bra. Nej. Men det är inte meningen att den ska vara bra. Det är faktiskt lite samma Men sak där. Men det är en sån som är dålig på ett bra sätt. Exakt. Där har de faktiskt lyckats eh, om man förstår kopplingen lite för att den mm. har också den är väldigt, väldigt inspirerad också av de här gamla invasionsfilmerna från 50-talet. Mm. Eh, oftast rakt av som i eh, Världarnas krig eh, där, där eh, rymdvarelserna besegras på grund av eh, att de får förkylning <laughs> i princip Jag menar, eh, det är en sån sak som man, som man inte tänker på i första taget men eh, just de jordiska sjukdomarna för en ras som kommer utifrån och inte har något immunförsvar det är mm. ju förödande verkligen men det är som de första upptäckarna som åkte iväg och fick liksom, äh, olika tropiska sjukdomar Precis. som inte de Vad vana vid och inte Precis. skulle behandla. Och de gör ju en passning till det Independence Day genom att de ger rymdvarelserna ett datavirus istället. Mm. Och det är sådär sån där grej som verkar jättedum men som är väldigt mycket roligare om man förstår passningen. Mm -hmm. Och det finns mycket, alltså den är så fruktansvärt så super amerikansk patriotisk så det, det går liksom inte att bli mer nästan. <laughs> och det är också en sån där eh, grej som dyker upp i många Sådana amerikanska filmer mm. Så på det sättet var det ju skönt I Iron Sky att man fick se Tvärtom en sån film Som är väldigt kritisk, kritisk Mot den amerikanska Regeringen mm -hmm. Det amerikanska systemet Absolut. Så det var lite kul Och Jag gillar Will Smith ja, den, den är rolig, den är underhållande Men det är liksom verkligen inte något mästerverk på, no på något sätt Det är när man var tuggat mer lättuggat så. Precis. Och Jeff Goldblum är alltid underhållande Jeff Gordon är Jeff Gordon. Det kan man inte förneka. <laughs> och på första plats slutligen, där har vi ju verkligen klassikernas klassiker när det gäller rymdinvasionfilmer kan man väl nästan säga. Och här har vi verkligen, verkligen så dåligt att det blir bra. <laughs> med den skillnaden av att där de försökte göra det lite med, lite med flit och lite med glimten i ögat i både Iron Sky och Independence Day så är det här väl snarare ett exempel på tvärtom där eh, filmmakarna faktiskt försökte göra det bra mm. och allvarligt men misslyckades fatalt och misslyckades på ett sånt sätt att det istället blir fruktansvärt roligt och då finns det väl kanske vissa som redan har gissat vad vi pratar om mm -hmm. eh, och det är Plan 9 from Outer Space i många omröstningar valt till den sämsta film som någonsin gjorts Och det beror ju väl kanske lite på hur man då definierar sämst. Mm -hmm. För den är, den är ju fruktansvärt underhållande. Och den är rolig. Fast ibland säger de den rolig just på grund av att den tar sig själv på så stort allvar. Ja. Eh, och det är ju en del av grejen på något sätt med den. Att, <laughs> ja. att okej, okay. man sitter där. Okej, okay. <laughs> det blir nog bra det här. Eh, för att hela grejen är så... så konstig. Och hela ja. sättet de har gjort det på är så konstigt. För att han hade i princip inga sådana här möjligheter till effekter eller någonting. Nej. Allt är så tacky. Och det finns så fruktansvärt mycket fantastiska anekdoter om den här filmen och så mycket detaljer man kan titta på. Alltså jag tror att det är den. ju Ed Wood som mm. har gjort den här filmen och den filmen som heter Ed Wood som handlar om honom, den är också väldigt väl värd att se. Mm -hmm. Väldigt intressant personporträtt av en väldigt udda person. Ja, den är deppig, den. Ja, Ehm Jag tror att det är här i Planet from Outer Space där man väldigt, väldigt tydligt ser på ett ställe där de är på en kyrkogård att själva gravstenarna bara gjorde i papp. För de vajar när folk går förbi och, liksom och sådana grejer. Och vi har ju det, det absolut mest kända att eh, detta blev eh, den sista filmen för Bela Lugosi. Just det. Som spelade Dracula i eh, filmen med samma namn från 31. Och verkligen gjorde den rollen till sin. Mm. Men här, här är han också med och spelar en åldrad man och så. Som han, och det var meningen att han skulle vara med mycket mer mm. från början. Men dog en bit in i produktionen. Så hur löser man det? Smardröm, ja, hur löser man det problemet då som regissör? Det finns många sätt att göra det. Det är mm -hmm. nog inte riktigt många som skulle göra det på samma sätt som Edward som tar in sin kiropraktor som <laughs> är betydligt smalare, betydligt längre och betydligt yngre. Och bara låter honom hålla en hand för ansiktet hela tiden. <laughs> <laughs> för, att man inte ska se, för att man inte ska se att det inte är Bella <laughs> det, ja, det Vi skulle kunna prata ett helt avsnitt bara om planet from Outer Space, tror jag. <laughs> Men... Jag tror faktiskt inte vi ska säga så mycket om vad själva... Var själva plotten är. För att det blir mycket, mycket roligare sen när man får upptäcka det själv när man ser filmen. Faktiskt. Men Det är någonting i hästväg alltså. Verkligen. Mm. Vi har, och vi har en svensk där kan vi också. En grand Vad sa du? Vi har ju en svensk också i rolllistan där. Det. Brottaren Tor Jonsson. <laughs> Jag tror inte att han har... Jo, han har lite repliker i början. och Man märker att han är inte bra på engelska. <laughs> Det är också charmigt Ja, alltså ja, som sagt, vi skulle kunna prata om den hur länge som helst känns det som. Men gå och se den Den är oerhört Den är dålig, men jag skulle verkligen inte säga att den är världens Den sämsta film som någonsin gjorts För den är väldigt underhållande jag, jag skulle nog snarare vilja säga att eh, Filmer som man skulle kunna säga som de sämsta Det är ju sådana som man verkligen inte får något underhållningsvärde av överhuvudtaget mm -hmm. Så även om den här får underhållningsvärde Av fel anledningar Så har den fortfarande ett väldigt stort underhållningsvärde Exakt Så eh, Det var allt för den här veckan mm -hmm. Och som sagt missa inte nästa vecka Då det blir superhjälteteamdags Yay <laughs> Så får vi hoppas att Våra förväntningar verkligen blir uppfyllda Annars så Lär ni ju du... höra det Ja, precis. Ja. <laughs> annars blir vi lite ledsna i ögat Ungefär ja, så men som vanligt tills dess så kan ni hitta mer och höra mer av oss på popcorn.com P-O-P-P-K-O-R-N Och där på den sidan finns också länkar till vår Facebook-sida Vår sida på Google Plus och vårt Twitter-konto Och ni kan också skicka mail till oss på brev at Yes! Så då hörs vi. Har du sett jättebra allihop! Ha det bra!